Nell'altro dopoguerra, il tentativo comunista per prendere il potere era condotto con la tecnica dell'assalto frontale. Oggi non è più così. I comunisti intendono conquistare lo Stato attraverso una lenta opera di saturazione interna. Per il PC è più importante disporre del posto di capo servizio alla radio o alla televisione, dove si manipolano i programmi, che disporre di 500 attivisti in piazza. La tecnica comunista per la conquista del potere si contraddistingue per il tentativo di sfruttare per linee interne la struttura dello Stato e, soprattutto, i suoi mezzi informativi. Noi tutti sentiamo che il nostro apparato politico non è adeguato alla lotta contro il comunismo se un numero crescente di italiani sarà indotto a guardare al comunismo come ad un male che contrasta la nostra civiltà occidentale, se sarà indotto a guardare alle nuove tecniche comuniste elaborate per la conquista del potere in un paese moderno, avremo allora compiuto un'opera utilissima. Spetterà poi ad altri organi, in senso militare e politico generale, trarre da tutto questo le conseguenze concrete e far sì che, alla scoperta della guerra sovversiva e della guerra rivoluzionaria, segua l'elaborazione completa della tattica contro -rivoluzionaria e della difesa. Pino Rauti.